Стівен Кінг Куджа Того ж вечора, коли червоне сонце гаряче і кругле сідало за обрій, Вік Трентон, об'язавши сорочку навколо талії, оглядав мотор пінтодонний. Дружина босоніж стояла поруч – виглядаючи молодо і свіжо у своїх білих шортах і червоній картаті блузці без рукавів. Тед у самих лише плавках, як невіжений, гняв ганяв по доріжці на триколісному велосипеді, мабуть уявивши себе кимось на зразок Понча і Джона із каліфорнійського дорожнього патруля, що переслідує Дарта Вейдера. Вий свій чай, поки лід не розтанув, сказала Донна. «Ага», – Чашка стояла на відчиненому капоті. Вік зробив кілька ковтків і, не озираючись, поставив її назад. Чашка впала просто в руки Донни. «Класне перехоплення», – зауважив він. Вона усміхнулася. «Я просто знаю, коли ти літаєш думками десь далеко. Глянь, ні краплі не розлила». Якусь мить вони усміхалися один одному. «Хороша мить» як здалося Віко. Може, це просто була його уява, або він дуже цього хотів, але останнім часом складалося враження, що маленьких хороших моментів стало більше. Менше різких слів, менше холодного, а може, що ще гірше, байдужого мовчання. Він не знав, із чим це пов'язане, та все одно був радий. «Для сільського чемпіонату це суперклас, але до вищої ліги тобі ще є куди рухатися, дитинко. «То що там із моєю машиною, тренере?» Він зняв фільтр, і тепер той лежав на доріжці. «Ніколи не бачив такого великого фрисбі», спокійно відзначив Тед кілька хвилин тому, різко об'їжджаючи фільтр. Вік знову нахилився над мотором, і навмення пошпортив викруткою у карбюраторі. «Річ у карбюраторі, думаю, голка заїла». «Це дуже погано?» «Не дуже», – відповів він. «Але ти можеш застрягнути намертво, якщо ця штука вирішить заїсти посеред дороги. Голка контролює подачу пального, а без пального ти не поїдеш. Це як стаття Конституції, дорогенька». «Татку, покатаєш мене на гойдалці?» «Так, зачекай хвилько. «Добре, я за будинком». Тед побіг за будинок до гойдалки, яку вік спорудив минулого літа. Освіжаючись джином і стоніком і раз у раз звіряючись із планом, він працював у вихідні і у будні після вечері. А з радіоприймача лунали вирскливі анонси Ігор Редсокс. Тед, тоді трирічний, і з поважним виглядом сидів на ляді, що вела у підвал або на східцях, підперше підборіддя над галонями. Іноді він подавав то те, то інше, та найчастіше просто мовчки спостерігав. Минуле літо хороше літо, не таке пекельно гаряче, як це. Тоді здавалося, що Донна тут прижилася і нарешті збагнула, що все це Мен, Касворок, Едворкс не так вже й погано. Потім ця незбагненна чорна смуга, а найгірше в'їдливе, майже фізичне відчуття, що справи йдуть іще паскутніше, ніж йому хотілося б думати. Речі в домі раптом стали здаватися не на своїх місцях. Ніби їх переставляли чужі руки. У нього з'явилася божевільна думка, чи не така вже й божевільна, що дружина занадто часто міняє простирадла вони завжди були свіжі, і однієї ночі, наче у старій касті, у мозок, болісно відлунюючи, вдерлася питання хто спав у моєму ліжку. Зараз, здавалося, все владналось. Якби не дурна історія із малиною і не ця бісова поїздка, що нависала над його головою. І це літо могло б вийти доволі непоганим. Може, навіть і вийде. Іноді можна й виграти. Не всі ж надії виявляються марними Він вірив у це, хоча ні на чому серйозному віра і не ґрунтувалася. «Теде!» Загукала Донна, змусивши хлопця різко пригальмувати. Постав велосипед у гараж. «Мам! Будь ласка, зараз же мосьє!» «Мосьє!» – вимовив тед, вирснувши у кулачок. «Ти ж не ховаєш свою машину у гараж!» «Тато її ремонтує! Але...» «Слухайся, маму, ти де?» – сказав вік, піднімаючи фільтр. «Я зараз прийду!» Тед осітлав велосипед і повів його до гаража, голосно імітуючи сирену швидкої допомоги. «Чому ти кладеш цю штуку назад?» – спитала Донна. «Ти що, не збираєшся її лагодити? «Це тонка робота, я не маю потрібних інструментів!» – відповів Вік. «Та навіть з інструментами я, мабуть, зробив тільки гірше!» «Прокляття!» Вилаялася Донна із з досадою бутнула шину ногою. Такі речі ніколи не трапляються, коли авто ще на гарантії, правда ж? Вінто мав усього близько 20 тисяч миль пробігу, а шість місяців тому, коли вони його купували, автомобіль був новий Це також як стаття Конституції – зауважив вік, ставлячи фільтр на місце і загвинтуючи гайко. Думаю, поки Тет буде в таборі, я зможу відігнати машину до Саус-Періса. Мені доведеться взяти авто на прокат, коли ти поїдеш. Як гадаєш, довезе? Звісно, але навіщо? Від жени її до Чокембера, Це всього сім миль звідси, та й він свою справу знає. Пам'ятаєш той підшипник на Ягуарі? Він зняв його за допомогою таля, зробленого зі старого телефонного кабеля, і взяв тільки 10 баксів. Господи, якби я відвіз її в Портленд, вони випатрали б мій гаманець, як тушу молодого лося. «Цей тип мене нервує», – сказала Донна, – не враховуючи того факту, що він залив себе, мало не повінься. «Чим він тебе нервує?» Кіловитим поглядом. Вік засміявся. «З такою, як ти, моя Люба, є чим зайнятися». «Дякую», – відповіла вона. «Але не обов'язково так дивитися на жінку. Не наче тебе подумки розтягають». «Це діє на нерви». Вона замовкла, якось дивно, як йому здалося, задивившись на зловісний червоний захід сонця. Тоді знову поглянула на нього. Іноді виникає відчуття, ніби в деяких чоловіків у голові прокручується маленький фільм на тему викрадення сабінянок, у якому тобі відведено головну роль. У нього було химерне неприємне враження, що вона знову говорить про кілька речей водночас. Та сьогодні йому не хотілося в це заглиблюватися, він тільки напочав вигрібатися із куполейна, у якій сидів місяцями. Найімовірніше, тобі нічого не загрожує, дорогенька. У нього ж є жінка, дитина. Мабуть, ти правий. Та вона схрестила руки на грудях, обхопивши лікті долонями. Характерний жест, що свідчив про занепокоєння. «Слухай», – сказав Вік. «Я сам віджену твою машину до нього в суботу, гаразд?» «І залишу, якщо буде потрібно. Та, схоже, він зможе її полагодити одразу ж. Ми вип'ємо трохи пива, і я погладжу його собаку. Пам'ятаєш їхнього син Бернара?» Донна засміялася. «Я навіть пам'ятаю його ім'я. Він так облизував Теда, що ледь не перевернув. Пригадуєш?» Він кивнув. Тет півдня бігав за ним і гукав «Куджо! Сюди! Куджо!». Вони дружно засміялися. «Іноді я почуваюся нібито дорепою», – промовила Донна. «Якби я вміла користуватися ручною коробкою передач, то могла б, коли ти поїдеш, їздити на Ягуарі». «Якби то, Ягуар – машина ексцентрична. Він любить, щоб з ним розмовляли». Вік із Грюкотом зачинив капот. «Ох, дурнику!» – застогнала вона. «Там же був твій чай з льодом!» У нього був такий комічно здивований вигляд, що Донна вибухнула гучним рейготом. По хвилі він приєднався до неї. Дійшло до того, що вони мусили вхопитися одне за одного, як двій коп'яниці. Тед із округленими очима прибіг із заднього двору, щоб поглянути, що діється. Урешті-решт, переконавшись, що з ними, попри ненормальну поведінку, усе гаразд, і сам долучився до Рехото. Приблизно в той же час, менш ніж за дві милі від них, Стів Кемп вкинув лист у скриньку. Коли спустилися сутінки, і спека трохи відступила – а світляки почали прошивати повітря навколо заднього двору марихтливими стіпками. Вік катав сина на гойдалці. «Вище, татку! Вище!» «Якщо розгойдати вище, ти зробиш сонечко, малий!» «То зроби, сонечко, тату! Хочу сонечко!» Вік сильно штовхнув гойдалку, і та катапультою полетіла до неба, де спалахували перші зорі. А сам перебіг на другий бік. Тед радісно зверещав, голова заверлася догори, волосся маяло. Класно, тату, зроби так ще раз. Вік знову штовхнув гойдалку цього разу спереду, і тед знову шухнув догори у теплу нічну тишу. Тітка Еві Чалмерс жила неподалік і нажахано захоплені крики Теда були останніми звуками, які вона чула перед смертю. Їй відмовило серце. Одна з його тоненьких, мов папір стінок, раптово і майже безболісно тріснула, коли вона сиділа в кухні із чашкою кави в одній руці і восьмою за ліком цихаркою Герберт Рейтон у другій. Вона відкинулася на стільці, і перед очима усе потемніло. Звідкись долинув дитячий крик. Спершу він стався їй радісним, та коли вона вже згасла, раптом відчувши сильний, але грубий поштовх іззаду, їй почулося, що дитина кричить від страху, в агонії. Потім вона померла, а наступного дня її знайшла небога Ебі. З гавою, такою ж холодною, як вона сама. З цигаркою, що перетворилася на бездоганно рівний, тендітний стопчик попелу, І вставною нижньою щелепою, яка наставилася зі зморщеного рота, мовча стокіл. Перед сном тет і вік сиділи на терасі. тет пив молоко, вік пива. «Тато! Що? Краще б ти не їхав нікуди наступного тижня!» «Я ж повернувся!» «Так, але...» Тед дивився на землю, намагаючись тримати сльози. Вік поклав йому руку на шию. «Але що, юначе?» «А хто казатиме слова, які проганяють чудовиськ із шафи?» «Мама їх не знає, тільки ти!» З очей бризнули сльози і покотилися по обличчю. «І все?» – спитав Вік. Слова проти чудовиськ. Спочатку вік охрастив їх антимонстрівським катехизмом, та оскільки Теду було важко запам'ятати цю назву, її було спрощено. Слова проти чудовиськ народилися наприкінці весни, коли Теда почали мучити кошмари і напади нічного страху. Він казав, що щось оселилося у шафі. Часом уночі вона відчинялася, і він бачив якусь істоту із жовтими очима, яка хотіла його з'їсти. Донна думала, що так на нього вплинула книжка Моріса Сендака, там, де живуть чудовиська. Вік висловив Роджерові, але не Донні, припущення, що, можливо, тед почув десь якісь туманні уривки з історії про масові вбивства, що сталося в Каслороку, і вирішив, що вбивця котрий став чимось на зразок місцевого страшила, живий-здоровий, і облаштувався в його шафі. Роджер відповів, що це цілком може бути, і з дітьми взагалі все може бути. За кілька тижнів Донна і сама трохи злякалася. Якось за сніданком, нервово посміхаючись, вона сказала Віку, що їй здається, ніби речі в шафі хтось перекладав. «Це зробив сам Тед», – відповів Вік. «Ти не розумієш», – заперечила домна. «Тед ні за що більше туди не полізе. Ніколи він занадто наляканий. Потім вона додала, що після тедових кошмарів, супроводжуваних нападами страху яву, у шафі дійсно з'являється неприємний запах. Ніби там завелася якась тварина. Занепокоєний Вік – Пішов до шафи і принюхався. У мозку зародилася нечітка ідея, що тед може ходити у пісні, залазити до шафи і пісяти там, підкорюючись якомусь незрозумілому нічному циклу. Жодного іншого запаху, крім нафталіну, він не вловив. Шафа, котра з одного боку обмежувалася перегородкою, а з іншого голою стіною, була десь вісім футів завдовжки. Вона була вузькою, як пульманівський вагон. Жодного чудовиська у шафі не було, і в нарній вік, звісно, теж не опинився. Тільки у волосі заплуталося трохи павутини та й по всьому. Спочатку для боротьби з нічним страхом Донна запропонувала, як вона це назвала, приємні думки на ніч, потім молитву. На першу пропозицію Тед відповів, що істота з шафи вкрала всі його приємні думки. А на другу, що оскільки Бог сам не вірить у чудовиськ, то нема чого й молитися. Донна спалахнула, можливо, частково тому, що й сама боялася шафи. Одного разу, коли вона розвішувала сорочки Теда, двері тихо відчинилися – і їй довелося пережити не найкращі 40 секунд, навпомазки вибираючи звідти. Тоді вона відчула який запах – близький, харячий і грубий, майже невловимий. Він трохи нагадував підстіва кемпа після того, як вони кохались. Усе закінчилося короткою реплікою, що, оскільки чудовиськ не існує, Деду слід викинути з голови цю маячню, міцніше обійняти ведмедика і йти спати. Чи то вік бачив глибше, чи мав кращу пам'ять, та він пригадував двері шафи, які в темряві ставали схожими на перекривлений рот божевільного, місце, із якого часом долинало дивне шародіння, місце, де розвішані речі іноді нагадували повішених людей. У голові зринали невиразні спогади про тіні, які вуличні ліхтарі іноді відкидають на стіни у безкінечні чотири години після настання нового дня. І про скрипучі звуки, котрі може видавати просідаючий будинок. А може це тільки можливість, істота, що підкрадається? Його відповідь був антимонстрівський катехизм. Або ж, якщо вам чотири роки, і ви не тямите в семантиці, просто слова проти чудовиськ. Хай там як вони не були нічим іншим, ніж просто примітивне заклинання, щоб утримати зло якнайдалі від себе. Він придумав їх одного дня за обідом, і на полегшення і прикрість Донни вони діяли, у той час, як її власні зусилля – Психологічні методи, тренінг для хороших батьків і, врешті-решт, сліпа дисципліна не принесли жодних результатів. Вік, як благословіння, промовляв, якщо вечора над ліжком Деда, коли той лежав голий у задушливій темряві, вкритий самим лише простирадлом. «Гадаєш, у перспективі це піде йому на користь?» – спитала Донна. У її голосі чулися захват і роздратування водночас. Розмова відбулася в середині травня, коли напруга між ними досягла апогею. «Люди реклами не думають про перспективу», – відповів Вік. «Для нас важливий результат тут і зараз, а я добре роблю свою роботу». Нікому буде говорити слова проти чудовиськ, це погано, «Це дуже погано», – говорив Тед зі зніяковінням і огидою, витираючи сльози зі щік. «Послухай», – мовив Вік, – «вони записані, і ось як я можу кожного вечора повторювати ті слова. Я надрукую їх і повішу у тебе на стіні. Мама читатиме їх тобі, поки мене не буде». «А ти це зробиш? А як же?» – я ж сказав. «А ти не забудеш?» «Ні за що, я зроблю це сьогодні ж!» Тед поклав руку татові на плечі, і Вік міцно пригорнув його до себе. Тієї ж ночі, коли Тед заснув, Вік тихо зайшов до його кімнати і кнопкою прикріпив до стіни аркуш. Він повісив його одразу ж над чудо-календарем, щоб Тед неодмінно помітив». На аркуші великими друкованими літерами було написано «Слова проти чудовиськ» для Теда. «Чудовиська, тримайтеся подалі від цієї кімнати. Вам тут робити нічого. Ідіть геть від ліжка Теда. Ви туди не влізете. Не ховайтесь у Тедовій шафі. Вам там буде тісно. Ідіть геть від вікна Теда. Вам там ні за що вхопитися». «Перевертні вампіри і всілякі кусючки! Вам тут робити нічого! ніщо не зачепить Теда, ніщо не зробить погано Теду усю цю ніч! Вам нічого тут робити!» Вік довго дивився на Аркуш, думаючи про те, що треба хоча б двічі нагадати Донні читати ці слова Теду кожного вечора. Нехай усвідомить, наскільки вони для нього важливі». На шляху до дверей Вік помітив, що дварі-шафи трохи прочинені. Він щільно зачинив їх і вийшов із синової кімнати. Значно пізніше, посеред ночі, двері знову відчинилися. Час від часу спалахувала блискавка, татуюючи всередині божевільні тіні. Але Тед не прокидався. Наступного ранку о чверть на восьму фургон Стіва Кемпа виїжджав на дорогу номер 11 Він долав милю за милою, прямуючи до дороги номер 302 щоб потім звернути ліворуч на південний схід і, перетнувши штат, потрапити до Портленда. Він збирався на деякий час усісти у тамтешній UMCA. UMCA Юнацька християнська асоціація, яка займається громадською активністю і популяризацією спорту. Очевидно, Стів мав на меті працювати там тренером з тенісу. На щитку керування, акуратним стосиком лежали заадресовані листи. Цього разу не виведені друкованими літерами, а набрані на машинці. Зараз машинка, як і решта пожитків, лежала в кузові. Знадобилося тільки півтори години, щоб зібрати свої каселоробські здобутки разом із Берні Карбо, котрий зараз дрімав у своїй коробці біля задніх дверей. Вони з Берні були легкі на підйом. Текст на конвертах був надрукований фахово. Якими б не були інші досягнення, 16 років творчої діяльності зробили з нього першокласного друкаря. Він зупинився біля тієї ж поштової скриньки, із якої напередодні відправив анонімне послання Вікові Трентону, і опустив туди листи. Якби він збирався залишити штат, утеча без сплати оренди за будинок і майстерню, його б ані трохи не збентежила. Та оскільки Стів рушив недалі, ніж до Портленда, найрозумнішим рішенням було зробити все законно. Цього разу можна було розщедритись. У маленькій дірці від болта за бардачком було заховано понад 600 доларів. Крім чека на сплату оренди, він повернув завдатки кільком клієнтам, від яких отримав значні замовлення, супроводжуючи кожен чек короткою чимною запискою. У ній він перепрошував за незручність, але його мати раптово важко занедужала. Байка про матусю безвідмовно діяла на кожного чистокровного американця. Вони можуть забрати свої меблі у майстерні. Ключ на полишці над дверима праворуч. І чи не були б вони такі ласкаві повернути ключ на місце? Дуже дякую і бла-бла-бла і подібне лайно. Деякі незручності, звісно, виникнуть, але великої мороки не буде. Окинувши листи у скриньку, він відчув задоволення. Зад перекрито як слід. Стів їхав у напрямку Портленда, наспівуючи «Расом із Грейтфул Dead, котрі пропонували свій сюджери. Стів розігнав фургон до 55 миль, сподіваючись, що рух на дорозі буде не дуже інтенсивним і він дістанеться Портленда вчасно аби встигнути прорватися на корт у тенісному клубі Мейно. День, здавалося, обіцяв бути чудовим. Якщо містер-бізнесмен досі не отримав його маленьку бомбу, сьогодні він її точно отримає. Спритно, подумав Стів і розрахотався. О пів на восьму, коли Стів Кемп думав про теніс, а Вік Трентон – про те, щоб не забути зателефонувати Джо Кемберу із приводу вирідливої автівки дружини, в Чаріті Кембер готувала сніданок для сина. Півгодини тому Джо поїхав до Льюістона, щоб спробувати ще старих автомобілів або в крамниці вживаних запасних деталей знайти вітрове скло для Камаро-72. Це ідеально збігалося з планом, який так довго і ретельно розробляла Черіті. Вона поставила перед Бретом тарілку яєчні з беконом і сама сіла поряд. Син, трохи здивований, відірвався від книжки, яку щойно читав. Після приготування сніданку мати бралася за свої щоденні хатні клопоти. А якщо, доки вона не заллє в себе другу ранкову чашку кави забагато базікатимеш, ризикуєш налетіти на гострий язик, брете, можна з тобою хвильку поговорити? Легкий подив перейшов у приголомшення. Глянувши на матір, він побачив у неї на обличчі щось зовсім невластиве її замкнутій натурі, Чарріті нервувала. Бред відклав книжку і промовив. Звичайно. Ти б хотів. Вона відкашлялась і почала знову. Ти б хотів поїхати в Коннектикут до Стретфорда, навідати тітку Голі, дядька Джима і своїх кузенів?» Бред усміхнувся. За своє життя він виїжджав із мене лише двічі. Востаннє, коли вони з батьком їздили до Портсмута, штат Нью-Гемпшир. Там на аукціоні старих машин Джо придбав Форд 58-го року із напіввигуном. «Звісно, а коли?» «Я планувала в понеділок після четвертого», – відповіла Чаріті. «Ми б поїхали на тиждень. Тебе це влаштовує?» «Ще пак. Офігіти! Я думав наступного тижня...» Тато має купу роботи, в нього... Я ще не говорила з татом. Широка усмішка сповзла з бритвого обличчя. Він узяв шматок бекону і заходився жувати. Ну, я знаю, що він пообіцяв річі Сімсу розібрати двигун із його комбайна. А містер Міллер зі школи казав, що завезе свій форд. У ньому полетіла трансмісія. А ще я думала... Перервала його черті. ми поїдемо тільки вдвох, автобусом із Портленда. Вигляд у брата був невпевнений. Крізь скляні двері ганку було видно, як куча важко підіймається східцями. Опинившись у затінку, він із хрипінням повалився додолу і задивився на жінку і хлопця своїми змученими почервонілими очима. Йому було зле. Справді дуже зле. Офіїти, мамо, я не знаю. Не кажи офіїти, це погане слово. Вибач. То ти хотів би поїхати, якщо тато погодиться? Ну, звичайно ж, думаєш, ми справді зможемо поїхати? Можливо. Вона задумливо дивилась у вікно над мийкою. «Мам, а далеко до Стренфорда?» «Думаю, десь 350 миль». «Офі! О, тобто, ого, як далеко!» «Брете!» Брет пильно глянув на матір. У її голосі і на обличчі була якась дивна зосереджена рішучість і нервованість водночас. «Так, мамо!» «Знаєш щось таке, що потрібне татві в майстерні?» «Щось, що він дуже хотів би мати», – обличчя Брета трохи прояснило. «Ну, йому сходилися б нові розвідні ключі та набір шарнірів, а ще не завадить нова маска для зварювання, на старій пішла тріщина». «Ні, я маю на увазі щось серйозніше, дороге», – Бред подумав трохи і широко всміхнувся. Думаю, найбільше він мріє про новий механічний підйомник Йорген. І з ним витягти той старий двигун Річі Сімса буде легко, як два пальці. Ну, просто дуже легко. Хлопець почервонів, тоді хвапливо додав. Але ти не зможеш купити йому нічого такого. Це коштує купу бабла. Купу бабла. Слівце Джо на позначення поняття «дорого». Як вона це ненавиділа? Скільки? Ну, в каталозі 1700 доларів, але тато каже, що містер Беласко із Портленд Машин міг би продати підйомник за оптовою ціною. Тато каже, що містер Беласко його боїться. Ти вважаєш це дуже круто? – різко спитала Черіті. Бред відкинувся на спинку стільця, трохи зляканий її запальністю. Він не пригадував, щоб мати коли-небудь так поводилася. Навіть коджу на Ганку нашорошив вуха. «Ну, відповідай!» «Ні, мамо!» Та Чаріті з розпачем зрозуміла, що син бреше. «Коли можеш змусити людину продати тобі якусь річ за оптовою ціною просто зі страху, то з тебе неабиякий ділок». У голосі Брета вона почула захват, навіть якщо сам хлопець його не помічав. «Хоче стати схожим на татка. Вважай героєм, бо він уміє лякати людей. О, Господи!» «Для того, щоб злякувати людей, великого хисту не треба», – вела далі Чаріті. «Усе, що для цього потрібне – це грізний голос і брутальна поведінка». «Нічого крутого у цьому немає!» Вона махнула рукою і спокійним голосом додала. Харазд, їж яєчню! Я не збиралася кричати на тебе! Це все від спеки!» Він тихо і обережно почав їсти, раз у раз кидаючи на матір швидкі погляди. Цього ранку всюди таїлися приховані міни. І скільки становить ця оптова ціна? 1300, 1000. Не знаю, мамо. А цей, будь ласка, зможе доправити його сюди? Це ж значне замовлення. Думаю, так, якби ми мали стільки грошей. Її рука потяглася до кишені халата, де лежав лотерейний квиток. Зелений номер 76 і червоний 434. Два тижні тому збіглися із виграшними номерами державної лотереї. Вона звіряла їх десятки разів, не в змозі повірити. Того тижня вона витратила 50 центів на квиток, як робила регулярно із часу першого випуску лотереї у 75-му, і виграла 5 тисяч доларів. Грошей вона ще не отримала, та відтоді не розлучалася із квитком, ані на мить. Потрібна сума в нас є, відповіла Чарді. Бред витріщився на неї.